Europa ekologia berdeak alderdiaren akitaniako adarreko eskualdeko idazkari berria, Jean Lizar, gurek entzituko goizontan, egunan... Egunan, zuri... Akitaniako berden presidente izan bost aldiz horai, izen aldatu da, eta da presidente baina idazkari, alderditako antolakuntzari usatua, beraz, zendako nahi hori berriz jiteko bruzagitzarat? Bah et qu'est-ce qui raiteco bassin uh, sommet tourtes noela responsabilité ha ondiric uh, berdetan et a uh, ni sem bacchi uh, que concello federalean eh, national mailanta gemen uh, escolarico bese mailé guisha bon uh, e hanusume uh, cela isanis bes postalis uh, aquitania colenda cari eta ere izaniz hamabi hama urtez akitaniako kantxeluaren hautetzi. Gero pentsatu anuen bon, behartzela gazte edi lekua utzi. Bo, eta badakizuen bezala <coughs> berdeak ez dira uh, goda azken hilabetetan, uh, dificultatean, eta beraz sometelagunet uh, galde dautote berriz uh, uh, kargubat uh, hartzea. Eta beraz eginean dut orai ahaldutana ahal e, gauzen hobetzeko, baina beha dut egan egiazki ez dutula siri, siri mazikorik. Genduzu, eh. e, ez zailtasunak e, basirela, zertan zailtasunetan aldehdia? Buen, badakitzu embezela, e, eta ainitz haute txigalde ditugu galde ditugu galdu azken e, eta bosetan, Eta, bon, izanda, eh bon ils da, là euh bon qu'est-ce qu'on dit que problème qu'on dit que al des socialistes qui n'est puis bon on la instituté des BD uh, BD cette semaine Eta behar da, uh, aldare sozialistarekin hilabazitut ditugula bon, uh, zonbeit diputatu eta zonbeit senadore, baina ainitz uh, galdu uh, dugula jendearen ikus moldean. Mm. Eta beraz uh, ez dugu hori segitu nahi, bon, zonbeit uh, gure zuetarik, zonbeit haututxiek joan dira eta... Uh, Alder sozialiste dat edo alder sozialiste dira eta bona, alderdia kontra zelarik eta beraz oll dira gure dificultateak oraia eh? hm ez ezik nahi badela disiplina bat alderdia nola jendek joiteko Berdean alderdian ezta disipila eunde ino izan, eh? ezta berita bat, binean hola da, gero alderdi uh, oso gazte, uh, gazte bat gira, eh? beste alderdiak uh, komparatuz, eta beti hola izan da. Eh? Alderdi sozialistaarekin eh, kritikoz iztea initz maile eta eh, nekandosu, eberen eh, itza ez tutela eger Mainan gero eskualde maailan, akordio bat egina duzue haiekin, gobernatzeko, ekologisztak badira postu importanteetan, akitania limuzen poatu xerranten, ez da kontra egan bato. Ez da kontraheran bat, hoi dificultate bat, egiazko dificultate bat, baina horraiko delako uh, sisteman, ez eh, zen uh, uh, gure uh, ondori warrekin, beste posibilitate erik egiazki. Eh, ez, ez batere haute txirik ukaitea, eta hoi hain dificultate haundiabada hori eta bakarrik diru mailan ere, ez, ez bakarrik diru mailan, mailan ere politika mailan, ez du gila lekuri batere ukanen. Horraiba ditugu bedaz, uh, heme sohtzi... Uh, uh, konselari, derako herri alde handian, eta bi, bez uh, presidente orde, eta beraz, ez da hain egizki, baina ez gauza ez da gauza erretzak ahauta hori negitea, eh? Europekoloji sohtu zelarik, eh? besteak beste Daniel Konbendit, Jose Bove eta sohtu zelarik horretan, emaitza eh, ikusgarek izan ziren, ontsako itzimanez, Europako autoskundetan, Geroztik... Eh, Ez da, lako, eh, maitza ikus eh, ikusi, gain behiti ari da beti alderdia? Betiola izan da, gain behiti, eta berriz gora, eta hola, baina, uh, gauza kerrat eko nipentsatzen dut, uh, ez zela uh, gauza ainitz behirik delako Europako bozulietan, bazen kastin bat, erraten dut eta anglesez minan, biziki hona, eta berda ikusi boz po, Europako bozulietan, Gendea bon, boskatzeko posu bat libratzen dela. Minan geho heldu dilari beztet bostak, edo deputatuenako, edo herritako bozak, Estilela bat ere bos, bosatzeko manera berak. Hein? Hoi goza bat segura da, hoi balakiku eta... Pentsatzen dugu beraz behiz uh, goititu egin hagi herdu eta Europako bozetan eta uh, guetako bon, dificultatea izanen da herdu den presidantaren bosak, eta gero eta deputatuen bosak. Hoi behar pasatu, ahal uh, dugun eta ez da izanen, maina pasatuko dugu. Hainiz, uh, aipatzen da, frantziako politika pasaiak aldatzen ari dela, edo aldatzen alditaikela, Alderit sozialistak bat ditu ere fronder delakoak. Ezkerreko populoa, ez dakitola deitzen hitzen aldean, da nui debu edo zat bezalako ekimenak badira ezkerta eskuin. Ezkerreko leku politiko hori, ari da berriz osatzen, ze dute ekolojistek, hori Guk, pentsatzen dugu, behar da ukan eta leku uh, haundi bat. Eh? Guk dugu azken... Uh loaikan hogo yuktetan eta hoihu hogo yo la hita makutetan beritu anisgausa politika mailan baina gero de la cob bosgaren republikia hoxtan eta gausa gsti batere echetchak goretako berdai cousi alemania dar bertsua dute eh? eta eh, berde, aleman berdek beina ha dituzte uh, bon, uh, bergeita hamaga deputatu, eh? eta guU uh, ditugu beraz ginuenre eh? gaza kamitu dira hemen zorzi eta hori joga nuukaiteko obligatuak izan dira delako alder sotzialistarekin alienza bat egitea. Horbatugu problema bat instituzio problema bat eta joi hor espain bad kamiatzen beti uka dugu eta keskabelak. Ez ekologia politikoaren eh, problema bat, ere eskerreko etiketa hori, ez da pisu bat jende batzun dako? Bon, eh, azken debo da jontan, pisuada politikan izatea bakarrik, azkida hori, ez eh, ezkera edo eskuina, eh, eh, bon, behar da nola, nola eta ikusi dire mementoan eh, politika gizonak edo emazteak eta jorda en ustez eh, principal problema. Aldegdi bagnean, biskaut eh, uh, istantean behiz ginen gira Euskalegi irate bainan, aldegdi bagnean badira auteskundeak lehen itzulia pasatu da, eta aitzinean uh, aterada uh, Cecil Dufloren uh, lehoa, hola, eh, deitzen albalin badugu. Zure hortan uh, kokatzen zira, zendako? <coughs> Ni horretan, aiz, eta bon hemen uh, Euskalegian gehienak uh, horretan dira. Zendako, zer da leho horren zaugahinagusia? Uh, e, pentsatzen dugu hozdirela, capacité hondiena ke gausena mugiasteko eta bon, se si da faut eta, eh, bon, pentsatzen dugu l'erreur duela double, egiten ahal nahala gausena mugitseko, baina estu eginen berak gisa nenda bon biskubak bituko dira beste beste lego batzuekin mm. eta pantenen helu den hila hamekan. Ez zo indira defendatzen intuzenie ideia nagusiak Lehenik, gauza principala da, Estela Isanen, helduden deputatuen uh, bosetan, akordeodik uh, alderdi socialista dekin. He, gauida, gauza principala en ustez, nahi dugula berriz, nahi dugula ere berritu... Uh, Uh, alderdia uh, berriz uh, eh, lotu uh, uh, aniz galditu uh, eta mailortan ere eta naturala aldeko uh, eta elkargoekin eta ere sozial maileko elkargoekin eta behar dugula berez... Uh... Berriz, uh, hasi, uh, hastiak ginen bezala, berdeak ginen bezala. Azta dik, bon, hautitek guti ekin, ba gehiago, uh, lekuan eta gehiago uh, jendearen hurbil. Jendearen hurbil, uh, tukiko bohoketan. Uh, Berre, jitean bari megira euskal egirat, uh, jizko do, kendu arte kolektiboko partaide zirezte, uh, hemen ek, ekintzak eta blokatzeak eta egiten dituen kolektibo ogen parte, Lan legearekin beti kritiko sireste, nahi duzie ezestatia lege hori? Ba, nahi duzu hori, bon, prensiki kendu geho, bada, hortan prensipala delako artikulu bi hori, franxiz ez da, delako, enversiun de la hiérarchi de norme, hori gra nahi du, azkenean elabakigusiak eta empresan hartuko direla, eta non balakigu Zendikazak ahulak direla demora huntan, eta beraz, hoi penchatzeko da, uh, langilek ainitz galduko dutela sistema hortan. Eta hori aldatzen balitz? Zah. Ez tagitze pasatuko den, hoi galdatzen balitz. Horda, e, en ustez uh, nola ezan, gako prinsipala, ememento eh, huntan, badakizu emezela, Soxialista deputatuak hainitz uh, uh, sofritzen dute etxean helo dedeladik eta ba badakizu emezela edo uh, uh, mugitzen dira ulai e, eta asamblea den bahnean ez dakita zertan dira, baina gupenik pentsatzen dut hoidela bakarrik atera bide bakarra gobernanamendu mm -hmm. horren dako. Horren kentzea, gero pentsatzen pe dut hori uh, guk uh, bon, prentzizpioz nahi dugu uh, legio hori kentzea, baina haledea. Uh, Hori kentzen baliz, penxatzen dut, CGT eta besteak, uh, besteek, gelituko dutela uh, bere, bere bojoka. Zeren ezta bojoka halede uh, haine retxa. Eh? Zeren eh, badakigu izan da azken azteetan goda Baina behekarak. Bainan az, bon, azken aztean berriz azkartu da. Bainan problema principal da eta... Eh, de la co un uh, préchauffage diétane goutte de la bacare que charsent gréban et à balakigu c'était la une uh, précédente type étane créban charticaux um, uh, mm -hmm. egiteko manera horiekin eh, adosiste blocatzeak eta à hoc petrolio findegiak eh, blokatzen ditu euh um, hola ez, ezker eta eskuin badira Zera, ehten aldena, zailtasun batzu ere langile batzuen dako. Manera horiekin ados zirezteziak? Ba hemen oso bon, hemen eskualeherin intukunak eta nik izaniz ere blokatzen, egi he, herraiteko. E, bon, oso zezemboliko dia, ez? ba izu hor neizen entrepesa blokatu durarik, egon e, bioren eta bon, langileak sartzea ditugu, Eta ziren ketsu, eh? Ziren, ziren ketsu, bihuren hori egitea. Eta Franzia mailako mai mobilizazioetaz? Nola ikusten dituzo? Ba, problema frantzian eta eskolegian, bon, problema ge, be, bedak dia. hemen bat gehia go, gazte gutxi izan dela, baxukak hoktan, hoi behar daeran, eta beste lekuetan bon, edo paisen edo bordalen gazte, hain nizatzeratu da, hemen bisikiguti, hoi da diferentzia. Uh -huh. Nola esplikatzen duzu, eh? Ez dakit, egia haiteko, ez dut jauzera nahi emeko gaztieriaren kontrabenan, pentsa zekonda estila hangi izki egia. Bestalde alde, elkargo bakaja, ipa jeskualegia bildukoruken elkargo bakajari buruz, eh, behdeak aldea gertu ziste, eh, arsta penetik. Hor, eh, bostkak fini dira... Eginen da, elkargo hori, zer, zer abanta ilikusten dako zi, zera proiektu berri hori? Ba, lehen, lehen aldiko izanen da, iparaldearen zat, estitizulo, eksintia esti, bat, eta uh, politiko uh, ezagutze bat, hori edak Zor uh, es inportanta, inportanta da ere, errezione johondi urtea sortzeal, lugalde, azkar bat, zeren baizu, bordale urrunda, eta izanen da eskoalerriaren dako, inportantzia da, azkarri zaitea. Uh, gero gero gaiteko bon, besterik, uh, ere uh, izanen da kompetantzia berri batzuen uh, kudahatzeko posibilitatzea, eta Pentsatzen dut Egiazki eskolegiarentzat diru hala handiagoak. Äh, Gero... Beinan borokak eta lanek behar dute segitu. Behar ikusi koda, behar da ikusi nola antolatua izanen den, zer lekua ukaren duten hortan herritipiek, eta gauza principala nola hautatuak izanen diden kontxilariak. Alderri susilistak izeman zuen, bela kizu nola atxitzen duen bide izemanak, beinan izeman zuen beda kolik izan ziren, direta hautatuak uh, direktuki eh bimi le tahui hobitik mm -hmm. goiti eta ho gai kopecio sendut uh, bon kalenduela importanteia handia eh situ direktuki hautatua uh, proportional mailan eta hola holako mm, hori pastebaliz pentsatzen alda alderdiek ere indar geiago luketela holako lujalde handi batean jende Eriko jende ezaguna baino, behar ba da, alderdiak sarritaizke, azkarkeago instituzio hortan. Bistanda, instituzio hortan, uh, gut, uh, abertzaleek, ukanen gu, duela gure gure lekoa, hori pasatzen mala. Behinan, oaikosistemala segitzen mani madu, uh, bon, gauzak segituko dira, horai bezala. Transizio energitikoa, eh, initzai batzen den uh, gaia, Euskal Mailako Elkargo batek, uh, ekartzen aldu zerbait zentzu hortan. Ba, bistanda, behar da hurbiltasuna, gauza prinsipala da, delako keska horretan da, darabag hurbiltasuna. Gero, ez denak hurbiltiki egiten ahal, behinan gauza batzu, bederein, edo uh, uh, foltovoltaikoan, edo beste gauza horrietan, hurbiltiki egiten ahal dira. Eta hemenko elkarkoak bat dira, da dira, eta pertsal dute, bere lekuak dutela industrial proiektu horretan. Bukatzeko be badaz genitz bat uh, Akitania uh, Akitaniari buruz, beraz joiteraziz uh, uh, Bjedeak sozialistekin uh, manatzen uh, ari ziztela, uh, nola, nola ikusten duzu uh, aliantza hori eta lanean uh, nola asia da uh, Akitania muzenpoatu jajant uh, exekutitibo bege hori. Bon, holako, delako herri de aldea hondi huri, ezta bat ere uh, planteatzeko, ezta bat ere erretxa izanen. Eta, bon, guk uh, badituku jojere, guk ezanatugu hastetik, bon, etxembre bat ratzeko, ez dugula finanzatuko, ez dela finanzatuko, delako handi, abiedura handiko treinori. Gauza, hoi, guetako importanta da, bainan... Uh, Behar da diakin, ez eh, dutela asozialistek, eh, majoria be, be, berez, beraz, beha utela gure jamezorzi horien bozak, edo oso, uh, usu, egia erriteko, alen juzek egiten du aliantzak eskuinarekin, eta beraz, eh, gauzak mm. komplikatuak dira. Eh? Eh, Ni izan aniz uh, uh, hamabi urte, beraz, uh, alen juzetikin, eta barakit ez dira gauzak ez uh, nola erran, ez simplehak, ez erretzak. Europa Ekologia berdeak alderdiaren akitaniako idazkadi berria jenalizah. Minezker gurekin izanik, ta bezal dibatak te. <twelleri>